بتری او الله په کو چی بد دا کافی دا خا و يرا و يرا سمنا و يعلمو او علم دي دوم خپل وقوري خير ته دا هغه دا ریکا هغه دا دي ها دوم خپل ته متعدد دوم او پی او او معلوم دی هغه کسان نو تا علم ورکړي شوی الذي انزل إليك من ربك دامه فلول دی پی جنې هغه کسان چې ویته علم ورکړي شوی الذي اغه كتاب انزل إليك چې تا ته نده شوی دی د دا حق کولی منسوخ دی د مکدسان دي او دا هو زميري پسل دي بين المفقودين چې دقه حق مطابق تنفس الامن سره دي یوا او یهدی او د سړی برابرۍ الالصراط العزیز الحمیید اغلاری د عزیز تا د اغزات تا چې سو کې د خپل ارادینه نسبتی کوې درې او حمید دی په اعتبار د خپل صفات او د falo وکال الذین کفروا اداو رجیب وائی باز وائی آمی کافر فیگی کانو خاللدینا کپرو بعضهم لبازل بعضی بازی کافر توی على سبیل تعجب فترکت تعجب چحل ندلکم آیتا ستمنگ خودنا نکو على رجلین پیوسری نا رسول اللہ دی نا رجل دینا مراحط دی رسول اللہ نبي ذکر نوی جوی نبی ندی رجل دی ریج اعلی رجولن په یو ماموري سړي يونب دي حکم شتاوسته خبر درکې د دې خبرې چې ازم زقتم ار کله شتاه سو پاره پاره کړيشه كل لممزقن پکامل پاره کې دو سرا ها چې ازمکه سره ازمکه شی او خوري شه نو انکم دا خبر تاسو ته وکړي چې انکم په خلق جدید تاسو به په پیدایش نوي کې افترا ا دا حمزه د استپان دی حمزه بوسته هدف شو دی ولی حمزه بوسته هدف شو ځکه چې هغه موږ غوړی چې ابتداء په ساکن باندې شي ناغه په سره خط منه شو اى افترا افترا اي يد د ځانې جو کړی دی په الله باندې कर्ज بند روغ ان بشي جنہ او کبد لیون لیوان دی دا د خبرې په خیال کې راغلي بللذینا بلکې هغه څان خدای پاک وي لزمینونا بالاخره شيما نروړي پروج رستنه بالآنخرا نفل عذاب دا با پا خیرت کے پا عذاب کیوی او ودولا لی البعید و پا دنیا کې په دولا لی باید او اللہ وی جو گورا ما تگران ندا او لم یرو اید بینو گوری الاما بین ایدیهم آنغ شیطا بین ایدیهم چردی مخیتا دی ندبید پاسا دی او ما خلپا همگا چردوین روستو دی ندبید اللام دی دامین السماعی دا بیان دا اغا مالیخا چه اسمان دی دا بدا اغا پوک سرو او ارد دی دا بدا اغا خلف سرو لگه چه منگه امانا پاما تخت سر منگه کریوا این نشأ دی اسمان اوز منگه تنگوری چه دی تلیمی زدی دی کس دا منگه خوخشی نخصد نمنگ با اوچعو پا دی بانلی زمکا زمکا با پی اوچعو بی با پاک نباسو او نسکت او یا من پر او خدای ليهم كه صفد من السما يو ټوټه د اسمان نا او غب پران ازيله کو وی بتباق ان في ذاه كا يکنن پدي مرئي کې دا کم شې چت هايتن رو يا چې کوم نه او قش دي کافي او قبي دي لايت له کله عبد منیب دا پاره دا ار غبنده چې خود درا جیبی نو طلب دا حق کای کنے کای نو مطلب دا دی چې دلیل کافی او شافي دی خود دې د طرف نه طلب دا حق نشتا نو خدای هدایت هر چاته نه کوي څوک طلبې حق کای هغه تک او رازجو ولکد اتینا دا دکم ټکی مثال پیش کی خدای لا بې مثال د من یونی بل الله جی دو کاساند ته پیش کوي داود علیه السلام دی موسی سليمان عليهم السلام دعا له نایب دعا له منیب دی کوي ته ته دی کوي شرعت سلطنت او د باچې نه الله کو هیڅ ولا قضا ته نه تاکي سر منګ ورکړو داود علیه السلام ته مننا نه د خپل جاریب نه فضلا پیګې بزرګي ول مولی کړی تانوی بابا چې دا پدلس دی نبوت او کتاب دی او ته داود دونل بیا بزرگی والا بر ورکر دی یا جبالو اے غرونو دا کمانی دا دا مجازی دا دا جبال نازل دی اولا پمانزلا دمان سمال لہو صلاحیتن ندا بیا پر خرپن دا داخل شوی دا کذا کال الجامی یا اے غرونو او بی بی آواز دوبارہ دوبارہ آوازو باسے دا او بی بی مانا دا دوبار دوبارا واغ دباسه معهو نچا سره دو داود علیه السلام سره عوات دا عوات ویر پچان دا دا یا جبالو محل عتبتی ولی نو نو محل دا یا جبالو مپول بھیده کنا دا امان شبینا پا مپولینا دی ادعو زیدن او کنا نووات ویره او منګ چې کم دې داووت ورکړي عمر تا چې د سر تسبیح وای اوازو زرو باسه په تسبیح اوازو سروباسه په تسبیح راځي جدي باندې خپې شو کنه یاجي باندې او بيبي اوازو باسه په تسبیح دبار دبار اوازو باسه او وتوير ود او نتوير او منګ داووت ورکړي عمر غان او ته چې تاسو م سره تسبیح وای ها وَلَنَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ادری کیسنه تاته کډې وا او نرم کړې و د دې من په کې ددې دparagraph اوسپنه رېږي نو ول مول کېږي پهکانې په یده کله اجون دا څنګه نه په لاس کې دا وړې چې اړي راړي او کړي او امبیا مت موږ عمل ته بس پښتو کې مانا دا جوړول صادقاتن زغری کاملی کاملی سمانا چې د سرنا نه ترخپو د مجاهد فورې لشي شخصین پکرا پټی دی دا سر نه ترخپو کړي صادقاتن آغازغری کاملی او وقدر او ته چې کوم دی په سر د دې ترجمه وکوخه او ته چې کوم دی میاں روی کوا په او دلو کې سز خو دلو ته وای یعنی سمانا یعنی دا حلقی متناسبی متناسبی دردوا فیگی ادادی زغرو دا حلقی دیکنے ورد آیاو حلقشو دیکی یو دا ستان رو گئی دا سی, سی چې دا دی حلقو دا دی سرون چکم دینو گی چه غشی تی دا سی بسرا دی چه غشی وقدر پی سر دی دامانا دا میا نروی که و پودلو کې چدا کله د زغورو داسه کړي پیجن کړي خلکا داسه کړي دا کله داسه کردو چاغي نقشي نوځي او تور په کې کار نه کوي په یوه دا او بل وته ویل عملو او عمل کوي یا يا آل داوود په یوه کنا صالح حدنه عمل دد سرنه عمل ان يب ما تعملو نه بسير زستاسو په عمل باندې بناي دا دا دا وزر دي ورچارفه دا داوود عليه السلام رازل سليمان عليه السلام بزرګي وره مولى او وليه وسخرنا لسليمان اليا ا هغه سره او مونږه تابع کړو ویګي کنه نو سليمان عليه السلام د پاره باد ویګي کنه راضي بصورتي شات کې صدا بات تر سو جن تابع شو ها التبعه راضي ردوا ها شهر ورابا ها ننه تاسو ته ویل ومارکې بيګي چې ودوه ها تد د دې په سما کې تر ځوانه پوری تد د دې په سما کې تر ځوانه پوری شهر دیو شهر کا مسافت چهار بيګي مسافت چهار دا تد یوي مې اشته او را او کا شهر د زوان نا تر غروب پوری شهر مسافت ته اوشار ویګي زکه چې حضرتی ویګي امامي بګاوی په معالم التنزيل کې دا قول د حسن بشري زانه خلکړي دي شته چې د کنا سليمان عليه السلام په تخمان کې نهستو ویګي او کوړت سبا بر روان شد د دمشق نا ویګي د دمشق نا او دا قیلولی د غرمه قیلوله به په استخر کې کولا او دا پیګه او دا د میشک او دا استخاره په مابین کې د یو میاشتې فاصله لره پیګه دا استخاره غالباً شوس په هرات کې راغله شه په زینو کې را داخل شوه لکه او بیا به استخارنا پیګه بیا مچ کم دی غرمه یی به تا غرمه خو به وکړو کنه آرام به وکړو نبا بده استخرنا کې نه تاسو نبا بال خار کې به رسوله او دې ما باندې یو ښا یو سري نواب تمده یوي مېشت مده چا بي کې لرا کې بالمسرع دا لیکلې دي په محل متنजील کې در شاه سورو چې شأ اس روان آتا دوه مثال پک وو توبا صلی الله دا بېګې کړه سم وزرګي دې وځي او تخڅه تخو لکه دې د پې دې اوثمانزو تګور یو تخ او کړه ستاسو تخو نه دا مور کوټ تخې بېګې تخګو ته دا سم تخته نه دې کندیو مر خو دې چې دې کنا دنیا په پیناستوي ادب به غمروا نه ها زردي و جنا داسه بچي خدای ور او سره دې نه چې په خدای تابع وو او منګه اوبيولا ریلی مکل بايول په جن بايول وا اصل نالهو او منګه اوبيولا د دې لپاره د پکم دي کی علماء لیکري دي پس سنعه اول يمن کی ها دا سنعه اول يمن چې دارالخلافه ده دا يمن ده اسلام آباد پهږي راځه ها دا د افغانستان کې جلال آباد کې یا کابل او یا چې کوم دین میں داخل ایدا دی وا اصلنا له او منګه اوبه یول د د پاره به یولم با ینی ویلیکریم وا ویلی پېجنې پس سماع اول یمن کی عین القتری هغه چینا د تامبی ولمو لیکدی دی چې دا یو چینا وا د تامبی او بس ورو بدلا ادا تام په تاسو به بدل لا به بدل لا به بدل لا درې ورځې به بدل لا درې ورځې به بدل لا علماء ولي کدي دي چې اوستا سمره تام با پدا مختز مکه دا داده عق ضرورت او عمل دسب کینه تامبر اوته نه دومره وزه بي او و منن جيل او بیا چې دی د جناتو نه د خبيز جناتو من مې عملو هغه څوک عمل به وکاو چې مونږ هغه ته مونږ هغه ته دیوان وو ته دیوان راځه ومنن جن او پس پر دې پېښی او د جناتو من مې عملو دما ولې دمو بار کونه زو کوټو مكنه په ثاګه نه به مټول شپته کوشنه کوله داوسره وځي د کېدم مې مرید داص چری د دغه داسې شې داسې شې په تعقیب د دې ايو شې ما ته تفصیل وکوي ها په دې پښې نو الله مرقدها انوله حاضر دې په دا ټولې خبره بس را کاغه ما ته او بس جنتی او با د جناتنا دا خبيز جناتنا اگر څوک چې عمل به کو پهینه دې مخده مخده دتا به اذن امر فامر د پروردگار را وځي او بیا به انسان به وکنه او نو نو اس یعنی جنيبه چې کم دینوږي کې څو ناپرمنيش وکړي چې ناپرمنوي وکړه کنه باورن به پښت پرشتہ و سره وکول به ووي مکه سی په وسره دا سی وو بس په بغور لګي په مخه ختم دا چې معاملہ دی دا چې بچي دا سه احکام سه د احکام بچي دا دا چې بچي خدای چلولې ومن یذکر اور غشا جنا بیگی یذغ چمایلان بیوکو سر بیتو کو منہم بیگی کنه د دو دنیا ان امرنا د امر زمنا چمغه ته امر کړو چې د دتابیداری کوي نوجق هو من با اوسه کو په دبانې منع عذاب الشییر بیگی عذاب د اور سیزون کې چې پرشته به پکوړه باندې وو اپ د باور لګی بیا هم بیا ختم کړو نبد ب بیا کوم د اذکار کو یعملون لهو بیګي او جوړولې بعد هسه د دې کم دې دا سليمان علیہ السلام د پردې جناتو مایشاق هغه چی د د بخو خوا مایشاق د میر سات راضي سليمان علیہ السلام ته ان کتر د بخو خوا مم محاريب محاريب جمع د محراب ده سمنا بیګي ابنیتن تن مرتفعا پېګې لوې دې کلاګان یو چتو چټه کلاګان نه چسري په توکتل نژرنه په فکر را پری وته دا چې کلاګان او تماسي زماداتمثال لا معنا نکړیوه تصویرونه تصویرونه به د د دین کې حرام نو زمنګ په دین کې به صدا حرام ها ټیګې د زیرو حدا د تانبه نه به جوړول پېګې ا نه تانبه نه به جوړول او داننګې دا شيشنه به جوړول د بکو نه به جوړول لکان به جوړول الکان به جوړول صاحب به جوړول دا به جوړول او مختلف دا ټول دنیا به پته صاحب و ډاکاو تصویرونه دي بل دوشه او ژپان ان او ژپان څه معنا مال کا خال ژپان جمع د ژپنیر ژپنوی کی کی تا کاسا پیجا نکرنچه کاسا کساری دوڑی دا کاسی خدا دا سلمان اللہ السلام کاسی دی خدا وکی دا دا زمانگا کاسی ندی کل جوابی وجی پانین کاسی کل جوابی پشاند حوزونو دادا سے کاسی دیجی جواب جمع د جابیتون دا حوز تاوی لکه یوی کاسی تا بزر کسان گیر چاپیر ناس تو دادا سے کاسی دا بموري او دان که اصده انده که ده کتوه نونگو لیرانشه او دان کتوه نیده زکر چه کل جواب خداس که نا جامده جابیه ده جاب جاب پشانده حوزونه لوی بی حوزونه او قدوره او بل بیجوره ده ده ده پار دیگونه جامده قدره ده کتوه تو بی راسیات چې بیګم پزیب پراتو د زین دا واقعي دوی نه وو یان چې واقع نشو هو بيګي راستي اما نه بيګي کنه چې سمونه ثابتات په خپل او چې سړي بوتو خط کنه نو چې اگې نه و شهر نو جنني بوتو خط جي او پیږي او د دې استن او سمشه بوسره او دې ورته پسنا باندې بر وروخه تي ده پانډرم پایا او هغه کې به چې کم دي پاګه به سم سره ډارغشته او دې ده کې پنجابيه کې به جو او هغه په دې فرضې پراتوږي دا سره چې ګنده ځنه د خوځې دوه خوځېونوږي را سيارت ته څه کوي کنه چې په پراتو کې دا خوځېونو دا دونو کې او بیا ورته ارشاد راځي چې املو شکر بګي ما ارشاد خداوندي دي چې عمل کوي اي علي دا داوود دا عليه السلام ده شکر شکر به خدا او واسه او وقدي دومنه ایبادی شکور او کم دي پبندګان زمما کی شکر گزاره چې دې کنه شکر او دا ده کم دي بیا دا شو کیسه شو یاد لري په ځدا احم خبره ورته دي صورت دې صورت خم خبره لري یاده دا هغه دادا, دادا چې سليمان عليه السلام بیت المقدس مبارک روان جوړ ہوئی تامیرہ شروع دي او پا دے کہ پا تامیر کنا تامیر بس دید تامیر چیپ کنا او پای تکمیل ترسیدنو یو کالپا کپا دی او دل تا حکم را چستان تیم برابر دی بس سلمان اللہ السلام تا حکم را کنا چستان پر تیم پر پرشوئی دی پرکی کی, کی بسر کنا آغا چی کم دیوی یا خدای برٹک تا دې کناډې آلکوانا کې وو پاتې غرید په پنځوس کال کې سو که څلور پنځوس کال سو کوي دوا یودي څلې په دې ارمن و او په پولمو کې امام غزا او بلشي کم دي دا د هغه کې د کناډې د نېبراس کې کړي د اشرح حدا شرقای د دم د قاسم عمر کې دي بلته د غور کړی زه هاروټ نه پسیحو نو چا زه اغه راځي ورته نو له حاضر دیوځره پښې پدې ټوله شې زنه کې داغه کوي ګورره د دېخه خوراک م کوي اوه هغه کوي اڑ د دېخه خوراک هم ټک نه دی دوی کې بیا بې آوازونه چي دي ډېر شاید فکر کوم په کار دي نو سړی خطرناک وخت دی خیر هغه چې کوم دی قانون ول دی وی به تې تیار جنات ته حکم ما د فرشب شبن مقام جوړ کړي اګه جون کو ا دې پاره کې ودری او امشاعر چې کوم دي دا جنته دغه ښه او ودری ده بس روحو کنه پروا نسکو کله شو دی دا که څه ولار دې په او بس هغه چې کوم دین هغه بیا یو وینر راغلی دي هغه ویني چې دا امشاعر کنه هغه امشاعر دغه ښه ول الله ښه ول او بس تر دې چې هغه چې وی را پریو اچره پری وته نو وس راځنه جنات چې دا جنات پګېب وباند پیږي لکه نن او هغه پګېب نه پیږي ها ناګه چ دې چې جنات پګېب وباند پی دي کار کول است فهې پیې فنی اصلې مصلحت تل کې اصل یې ګټ متام بشان مصلحت قرآن یې زم باندې پیې فنی جنات په غیب نو بیږي دا داسره دي الله پاک وایې ار کله چې حکمو کو عليه په سليمان علی السلام باندې د موت تمرګ یعنی برابر شو نماد الله قم قوتو تن او خود نو تهونکلا پمرده ارابکی وตะ اور زوی اور زمن نا او دات دی اضافت تشه دی خپل پیل تا تا اضافت تہی دی او پیل تا تمارو کہی اضافت تشه دی خپل پیل تا یعنی زند سرد خوراک ده لگی ارض معنا ارچ تزم کوا یابل پینه شی ار ارضه پیجن کنا ارضه قلد دغه دوی کنا وین توئی مدا اضافه د شی دی خپل پیل دا مکه وایای دا کوم اضافه د اضافه شی دی خپل پیل دا بقرا د علو د زمکی ها رجول الحربي. رجول الحربي. اغا صری ده جنگنو ازام پت تشایدی خپل پیگ تا سمانا اصنی چه زمکا چطوان لی جیده اردا نده پری ناگ زمکا نده اغا سر ده خورات ده لرگی او خورات ده لرگی اغا سشیره چه اغیتا اردا وی اردا منا چل اوی نا تاکلو چه خولی من ساعتا پیگی امسا ده امسا چه کم دی ده خولیلا مزا مزا من صابت او عزت کوي چې په مزه مزه خبرې ذکر چې کال کې لا برابر شو دی ها الله په کار شو انسانانو ته جن جن شو انسانانو ته جنات او تخ کار اے زہرۃ الجن علی الناس خارشو جنات په خلقو څنګه څنګه په خارشو چې اندا ان مخفف المل ثقلی ششان دله لو کان یعلمون لګیب کدی پګیب په دې نما له بيشو دوی بدرنګ نوی تیر کړي فین عذاب المحین پدې عذاب شو کوم کی کی دایو کان دا عمل بیکړی وی بیا کدی په فورن ته دې به تخدی در به شلمانه سره پد کال نو پاتې عبد الپدکار کې لګیا و کنو لګیا اه الله تاسو کوئی دا ز اوس 13 سبا خر دې دي ته چې صورتي سبا وې هم پدغه وجہ دا سبا چې دین دا سو خار دې چې دنیا کې جنت تنو خیر ته کو لقد کان طيب جار الله پدې دې کې خبر کړ دې په ساغي باندې بيټې پوک لقد کان تاکي سر دې في لسبين لاهل سبين نه پاره د اهل سبا في دا غزه د اوسیدو د ديكي چې دا په یمن کې دي دا ټول خار دا په یمن کې دي ها آیتن لو یا نخا د خدای د قدرت او د سو د نعمت چې شکرې پکا دي هغه دا چې جنتاں دادشان بدل دي په یوه کې کنا دا آیتن نه دی او جنتاں د قوجت چې مر پوي کنا جنتاں دو باغونو عن يميني بيګ خي ترته کور د ارشري ته داوي او شمال او ګس ترته کور د ارشد د دواغونه يا بغسري يا خي ترته دي او بل او ګس ترته دي ابا ذويو چې جنتان د دواغونه ان يمينين خي ترته لاري او ګس ترته لاري هغه کی طرف ته لارې ته اوګست طرف ته لارې ته نسنګ بسراله یو بډه وراله شي یو بډه پښکرې پسر کې هو ٹھیک ده وحدا سبب په دې لار روانه شوه دې ما دې طرف ته سمند پر بلاله ځه واپس پښوا وی دا غ پچه په دې د وی نډک شوا به غمه ډاکور ته یو په لارې دې دا سبب هغه را کانه او نصبت کنا پریوکتا لیو خواب او صبر دی پچیات راتلی یو سال پڑا یو دقا ابی ابی کورتا دا شباکو بیدیش جانا تیکن دی بلواری جیل دید اپری بسو جلیلو خوا او ورطو بیرشو چکولو اے اہل سبا اے دا سبا دا سانعا الیمن اسیدن کو خوراق قوی مردس کے ربکم د د ر خپلنا چاغ میوي د جنتې نهدي او وشکوروله پږ نه او تاسولهله شکر د کوې چې پهې مکه د سبا کې الله ت کوم نیتون نه در کړي دي اوداره چې بل دتون په یتون دا دا بلتون په یتون خبر د مفته محزو پ دی سبا بلدتن تو یتون دا سباار د خار دی تو تویب دی په یتون هووا دی او هغه ډېر ښه غلا هغه د دې علماء ویل دي چې څنګه تویبه وکنه تویبه ته دې د تویبه د لاندې علماء ویل دي دا چې تویب دې څنګه پکې مارو نه پکې لړمو نه پکې مګي وی نه پکې د هغه د جیندکې او نه پکې روګي وی بلکه دا ول مولي کړی چې او سره به د بل وطن نارغه او دی سباهار ته پرادا کړ شو او به په وړ کې دا ناغه سپگی او روگی موګي ار سی چې کوم کنه کونی د سابو پوري هغه به ټوت به ته قدم نشو دا ته سړی څاربي به راهسته نه نو کې به کونی مري شو اد تک بس پگی به اس بدل تملی شو دی دا د سبا په خار کې دا قانون وی نا تويبه او کوي او رب غفور او والله رب غفور او الله چې کم دې رب دې بخون کې دې نو دې شو کړ ډېر ځات چې کم دې دا سبا خرچ دې کنه دا دا څه پروت دي او د برپی دقه څه برپی یو لوی عظيم دې طرف تا یو دریاچ چې کم دې ناګه چالي او دغه دریا د دینه چې من دې نو دا یو یو شول دې او هغه شوره کې دی نه هغه کنه هغه ته بند اټولېږي دا بند وی بلقی شولې دي دا بند چې کوم کار دا بند چې او ته تللو چې د دوی ده خو د سبا ندم نشو انده په یو بند نو ول مول کې دي چې په هغه باندې یو مګه خدای مسالته کړو دا مګه د پښو عمر واه دا د پښو عمر مګه وایي یا که په مسالته شولې کېږي لکه خړا خړا خړا او بس دې دلته نه مسدد بیا ربان نخلا شو چرها لای شو بچ ټول خار یو ارشد برباد کړو داسته دا دا فریضهنا فرمانيو کی دنیا یې خرابې کیږي اول او لا کار یو وا اول لا شتا صبح اندره جددی سنحاء الیمن ددی سي نه چوالې تر شامه پوری چ سړی بت کنه پدې لار باندې کورنو فکر یې اوځینو پدہ چې دې αρډونه کلیو د صنعاء او یمنه تر شامه پورې چې سړی روان شو نو د غرمي آرام به بل کلی, کلی تر را شو د غرمي د آرام نه ودا مشخوتن به بل کلی تر سيډي شو ماخا دې وکنه دې اغنیارول کېدل دا هټه دې کن وی عمر د پاره ده دې اگرې بانا نو وین دښمنان دي راول کېدل بیا ورځه بی کوزمون کو زده دي فقیران پمباپن کې سیمتیاث پاتې شو خو خدای دا ټول بیا به نه دا بیا به نه وکړي که دا خرونه پمباپن کې ختم شي او مالدار خريزي مزان سره به اسب بوزی او غب به او ټول سامان به ملي ناغبطلی شي او فقیر بنشېدلې نو زمونږو د پمباپن کې ممتیاس وشي ناغبطلی شي حضرت عادت تک مونږه مشران وو رې دې دې دا دا چاته دې چې چې شو نو دا چې په پدې قرن ته تنګي پرې بويته و. وېد چې دردام په ګناوونه څو څو داله نوارتي وی. ها. خدایو کومګ د مشرح عام موجود دي. وېچ دا کنه مبالغه د قرض دادې. چې دا چې پر روان شنو په دې دیوالونو وته تنګي ته ورچې. اوی دا چې کندې کړه دا بیا باندې امریکا وکړه امریکا دا او ان دوه نو د انګريزان نو په دې باندې او عذاب بیا مسلته شوی نو بیا فاخر کړه دا کل بیا د مسلمانانو وبای چې مې دي. اشنا غر چوهه ته وای دیک مه شران دا خبرې کړې دي نو دنجرنیو د وژنه تباہی راغلی ته الله هرجول جلال فرمای خیر دا غشمن ګوري د دې ته خدای سترګو باندې نجيزي نه دي خدونه د چاوی د ریندي کولو تاسوخره فاردو ندي شت اره زکو د شکر د خدای دا او کفر په الله او پرسلنا را الراخلص می کبدی باندي پد چنه تابې کې کې نو شپ په خپل تابې شي فارسلنا عليهم راhlas میک الله وی پدی باندي شیللعریما شیلان د بند شیلان د بند مرتبه جو کړ سیل شیلان ته وی او بند تا وی او بدل می تو دیتا او بدل می تو دیتر په مقابلت جنتونو د دی کې د باغونو د دی کې جنتاین نور د باغونا سنگ باغونا سلیچ گناہ گاری کنا نو دقا سبا تباوی جی اللہ دے محفوظ رسحج جی زواتای پی که رزق رزق جدے کرنا ترخی گی دے دا که علمو دانی کردی شنا فرمانے سرب روزی ترخی گی جنتای نی وبدننا هم دو دو بی جنتای هم فمقابلتا دو باغونا دوی کې جنتای نور دو باغونا زواتای اوکولن خمتن زواتای چاغا خاوندان دمی وی هم تن وو هم تن سمانا یعنی اغه میوا چاغه دل ته په ارقي ام خطه دل نه ببان دي راتلو نه بلان ديته ديتهږي هم تن جو پیداندا اغه اغه میوا چکم دي ترخا چدا قطبان خطه وا نه بلان ديتلا انا ودې قرات تاس انا او اصلن او بلص او داننګ چې کم دې د غزو نوونه هغه غزو ویني مخبره چې ولارد میوه میوه پکې نشته اسی ولارد اصل غزتوي او شیئ او یوسیذو من صدرن قلیل بگی او د بیرو لغونا بیره په جن بیري کارکنی قلیل بے منتعته اسی پکې غنیمت نیوی نو میوه پکې نه وی نامانه ده دا کبل ادا الله پاک ذالک جزاینهم دا من وی ته جواب ورکلا بما کفرو فصوب د کفر د بی چدی کم کفر کړیو داغه متصرد د ذالمان ته من ورکلا او وحل نجازی او موږ چې کم د جزا نورکو په طریقه د بی کم عذاب سره الا الکافرو الا الکفور مگر ا صفنا شکرته چې کافر دی او جعلنا بینهم او موږ وګرځولې په ما بین د دوی کې پمابنده لسباکه او وابین القرال دتی پمابنده هغه کلوکی پیږي برکت راځي ها چې موږ په کې برکته چولې دي چې اکلی د شام دی پیږي کنه او ازب برکت تبکه چولی دي قران ظاهرتن موږ ګرځولې بي پمابنده دې کې قران خکارا ظاهر سمنا یعنی سمنا پا یا در پا یا یمن تر شام پوری پر لپسی پر لپسی کړي کنه او وقدر نه پی ح سیر امنګ اندازکړې په دې کې تګ چې و سړی به د سا را روان شو نو بلکې لته اقرم نه شو ا د بلکې نه د گرمی پر شو نو بلکې تیش پر رسون شو, شو دا معنی د ظاهرتن د قبل ده او دا قدر نه من. امنګ ورته چې سیرو الګر دې پی ها پدی زمک د صباح کی نیا د شپې و ایامن او دروازو امنین په ام او امان یان د شپې رښتا او د بند په کې ارلا او بند په کې لوت نه په درس دا سمو کې وګنا کمزې ترور شیدوی جی مسراب دی اغنیو او دې رو اساو چې ربانای پر ورډیګان زمون باعده ته چکم دې لري والیو کې بینه اسپارینا پمابند دې سپورونو زمنګ کې پیګي دې کې لري والیو کې لريواله دمانه چې د دې پمابند کې چکم دې ته بیا بانونونه پکې پیدا کی پیږ او مون او زول میو پ خپلو زانونو باندې او پته کې سره چې پیږ کا چا پکرانو باندې زیاتې وکه نه په ان ن هم نو دوی منګ او بردوو احادی سا کیسې دپار د خل په ادی جم د خدو تونندا کېږ کشیته یعنی سمنا ننس ن بد میکه متنا هم او ببیې چې کمتینو کې ک ار پهارکلو یگی فارم کله پټولو خارونو کې کله ممزقه پاکامل فرعول الصرا نذور مې ولا ختم کو سيو عز تعالی سبل ج تعالی د دې خبره کنه زوس نشم کولې دابې تربیزي کړه تراش اا چې ما ممزق نه هم دې منګه فار کړ کله دې لسرو بیا لاس کسان پکې پات شې وې دي سيو خالان سبل خالار سبل خو یگی اده دین لو دا ملک ته نا ختم شو ملتاخه ناراضه که خیر ان شاء الله دا بتافت حدیث وکنه راشی او په دې په فی ان فی ذالک یقینا په دې مذکور کې لا آیاتن لکل الصبرین چه صبر کې د ګناونه شکور به المؤمن په صاحب ملته ویجو کنه جی او بل لقب صدق او طاقت سرشتیا بیا مونتلا صددا کا سمانا وجد هو صادقن رشتیا بیا مونتلا په دې باندې علیهم په دې کوپار د اهل سبا پېګې کنا او پنورو کافیر پېګې کنا ابلېسو هغه مې شیطان ظننه خپل ګمان څنګه چې د دا ګمان کو چې دوي زم ما په ګمان باندې به با وسوسه قبول کړي دوی به دما وسوسه قبول کړي نو مقصې شو مقصې شو شو نفت تبعوه نبی اکرم د شیطان تابع شو الا فریقا مگر ی اور یو جماعت من المؤمنین چه مسلمانان یو جماعت مسلمانان ميسو تابع نشو او بس راضا او ما کانی لہو او اللہ وینود ده شیطان نپارا لیکی علیہم پا مسلمانانو بانده او پا دی خلقو من سلطان ستا سلط ایلالی نعلمہ مگر دیتا پار چه منگا معلوم کو او جدا کو چه من یؤمنو چه سوک ایمان لوری پا خیرت بی اللہ یتبیع الشیطان من من دا اګه چانه جوړه کوه ووب منها چدا غدا خیرت نه پښک دی پښک شبک دي ادي وزن د شیطان په وسوسه عمل کوي کنه کوي او رب کانا کل شن حفیظ او پروردګا اسپا په ارشه باندې نگراندی ولې نو لزینا تو توي چر هوبلې آ کسان نو تاسو ته معلومه شي چدا خدایان نه دي نه خدای نه تسنعو بلی هغه کسان ځانتم چې تاسو به ګمار کوی چې دا خدایان دي من دون الا لا یم لیکونا وی اختیار له لری نسقال ذره تن په کې برابر د ذری هغه سماوات نپ اسمانو کې اولا فل ارض او ما لهم فيهما او دشترید دی د پار خدایان نزی د پار په هیما فدی په هیما فی خلقهما فبداشت اسمانو د زمکو کې من شرک من شرکۃ معه تعالی اشرکین مصدره مصدره اسم مصدر دی په معنی د مصدر شرکت سره د الله تعالی او وما او نشتر ده دی الله د پرمن هم ده دی او د خدایان خدایانو د دینه من زهیرو شوق معاون په دی پیدائش تزمک کې او لن په کويو شو ولاتن په شپاتہ وی ویچس ها اولا شپاء اون عند الله په دی الله رت کې چې پیدن شور کوړي اچات شپات ویک عندهُ پنځ د خدای إلا لمن مگر دا هغه چا پر اسن الله چې الله وتی اجازه ته کې او خدای پیګي بوتان او ته دا باید در چې په د اسمان کې کلا د خوددا د طرف نه اارشا د خداوندی را شي دا پرشت ته دا غوت کې دی او د وزې داسې ګبراه حټ پ را شي نه پ را شي نو بیا چ کل غ که نه چې کله احیبته ووحی خشي او خوکوشي ناوی و چېې نه دا پرې لام د تپوس کوي د برهو نه پاک شوي بیا الحق القول الحق بس تكتب حق خبره وکړه په کې دک بارکه ها دا دا دلته دی نو مبارک په دې بارکه دی چا کنا خود مه خدامندی راشي او فرشتو باندې ګبراهټ نشي او د حکم خدایوندینه غوستو بیا ګبراهټ لاشي نه دیوبل نه تاسو کوي دا تاسو کوي ها نه دیوبل نه د تاسو کوي الله په کوی چاہدہ شہدی شیئی ورپسیو آیا خرخا ولانتن پوش حت تا ایزا فوزیا تردی پوری حت تا ایزا فوزیا ارکل چه گبرانہت زائل شی ارکل چه گبرانہت زائل شی اے دا فوزیاں دے دے که دا پار دا سل او ماں خست دا گوری اوکانا دا پوشی دے گوی تا سل بھی مم دے دا پاروی ارکل چه گبرانہت زائل شی چا چاغه د ریدو د کلام د خدای حاصل شوی دی ان قلوبهم د ظلم د پرشتگانونه نو قالو اباج ملائک باز تو ماذا قال ربکم استاسو پروردگار تو وی قال الحق بیا ان قول الحق وی حق خبره وکړه وهو العلیو الکبیر دغه شاعت تجید نګورا اغه پرشته چې دین د خدای د وی نه نه په غبره حق دی نو شبات فسوت چەڵایہ ذاتي کډې ناوی جپاتنی چکوډې نګوتان ناکم کو जागा نی تراصنده ما قشری دا ډیره باندې پښو کاوسو قل تو ورته وای چې مې هرڅه وکوم څوک تاسو تروزی درکای مې نه سماواتي ناسمان په باران سره ول او د زمکه نه پټو کېدو سره قل الا پیګې وای چې والله ورکای ځکه چې بل جواب مشه و اننا او مونږ یو دا ابهام چې دې کنه دا د پنه د دې چدي شرم ګن نرمي کوکه چې د ایمان وروړي ها داتا له برای سدي د ایمان وروړي وا ان د بهام د په لته توپ او وا ان او یاکم یا تاسو لا الا حدان په هدايتي او چا موږ لري او فیدل الاحمبین آیا په ګمراه کار کوي چې تاسو هوګنه د بهام څه لشه بری بهام په ته اعتماد دی چې موږ دې شرم نرمي کوکه ایمان څه تروري قلت حضرتوایا دن دنارمن د عام دا چې لا تاسو الونه چې کوم سوال به سوال نکې هغه ما د هغه ګناونه اجرمنه چې کومنګه کړی دی او ونانو شلو اعظم نه به سوال نکېږي عماد هغه ګناونه ته ملو نه بس راځه او قل یجمع تو انشاء الله جمعواريو کې بینه پمابین زمنګا او تاسو کې ربونا پر ورځه قیامت او ثم يفتح حجابه في سلام امليو کې بيننا بالحق پمابندمنګه کې په حق او په عدل سره هو الفتاح او د الله حاکم دی او حکم كون کې دی او عالم دی په حکم لري او كنت تو توي چا روني الذين تاسو ما ته خو کسان الحق تم پې کې چې تاسو په واستکري دي الله تعالی پوري پې کې کنا په استحقاق د عبادت کې به تعالی سره شرکا شدہ شرکان دی پایبادت کی کاللہ ہرگز ندی شرکا پایبادت بھی مستحق ندی بلکہ اللہ والعزیز الحکریم بلکہ اللہ تلاش دی عزیز حکیم دی او ما ارسلنا کا او اے پیغمبر دا خدایت مگنی لے گلی اللہ کان فتن مگر نپیگی د طول انسانانو دا پارا برای تمام انسانان کان فتن لیلنا دامانا پشیرا زیر ورکون کی و نظیرن یرون کی ولیکن نادسرن ناسے لا یعلمون و یقولون ندبی وائی پیغمبر علیہ السلام و صحابوتا مطاہ حاضل وادو قلب ہی دا وادہ دا عذاب انکنتم سادکین قل لکم توتو ویا چو پیک استانسور پارا میعاد یومن وادہ گاد یورد دا چار وزدہ قیامت دا, دا یار وزدر دا لاتاستحزنا چتاستبرشت نشه ان حداګنه یو ساعت ان بوان نشه وقال الذين كفروا او آ کسان چې کافر دي چلنؤمنا ورته یو 15 منټه راغلم خو یو 15 منټه تپاسه ده یو وی پري و ام بیا تاسو ما دلورځه کسایی دي وقال الذين كفروا او دا بزالس منټه ول مخ وقال الذين كفروا او ايا كسان چې کافر دي د اهل مکهونه چلنؤمنا هیڅ مونږه ایمان نروړو په دا قرآن په دې قرآن یې زم باندې والا او نه په توراته او پینځه باندې په نه یې دې ځکه دا موږ کې تیر شي و دې د هغه په مسره د باس باندې باس کئ او لو ترا او کته چرتو یې دې ذوالیمون موقوفونه چې دوی وو او درول شي وي د پاره د حساب عند ربهم فیک نلوی امریا زموبینه او يرجو دغه واپس کئ با باعذ باذ تقول څنګه به واپس کای نداده یرجو تفسیر بے دی کنه دا سه به واپس کای چې یقول للذین استضعفوا ابوی ا کسان چې ادنا والا ادنا مرتبه والا کسان دی لکه د ابوجهل علماء وغیرہ للذین استكبروا ای کسان ته چې متکبرین دی چا دلوی مرتبی دی جابوجعلوا بلا حب وغیرہ دی سبوتوی جا دا که شران مو توي پر د قیامت چلو لا انتم کہ چتن وستاست دا بندول نلکن نام المؤمنین بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان پنبی علیہ السلام نوڑی وی ہاں قال الذين استكبروا وبویا ہا کسانہ چ متکبر دی للذین استدعی ادنا مرتبے کساندی ان احنا سددناکم تا ثم گم منیکڑی وی ہدایتنا جے مان او دا قران دا نبی علیہ السلام نا بعدج جاکم نا من خدا سے بل انتم مجرمون پخ فلم مجرمان مخطا صمان استیجی پر ردې کړ او وقال الذین استديفو دا درې محبره دا ومو ویه کسان چې دا ادنامه مرتبه کسان دي للذین استكبرو او کسانو ته چې متکبرین دي سبو تو ویه بل مکر الليل دا مکر الليل کدا سن مجازيات دي دا نسبتا پیل دی زرتہ مکر الليل و النهار یک مکرکم فی الليل و النهار ها هغه پریپ تاسو خو په تدبیرون تاسو د شپېو ایس تا امروننا چتاسو منگ تا امر کو ان نقفر باللہ چمن کافر شب خود اے ونجعن لہو اندادا او منگ او گردوی دادا پارا شریکان پا عبادت کے واسر الندامتا او دام مشران با پتکیخ پی مانتیا په ایمان نفی غور دا وجرا لما را اول عذاب ار کل چلی عذاب د جہنم ہوئی دی اللہ فا کوئی وجعن الاغلال اغلال جمد قل دا دا ته ول دې ته ویچا په صد کې ورچي و چې انل اغلاله موږ به وکړو توقونه کې انا الذین پس شتون دای کسانو چې کفری او پلاس او فقفو کې بيسي هغه کې بسلسل وي ها دا اوس راکیلا مفي ايديهم باارجلیهم السلاسل نو اوس راځمانه طرف نه کیره ها دا قبل دې کراغ دي نحل یلجزونا دې ته به جزانه شو ورکولې الا ما قام يعملوا اما ارسلنا حدد مبارکو ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم من ند لیگی لی فقری د تن په یو کلی کې من نذیل یو پیغمبر الا قال متربوها مگر وی دي د لاګی چې کم دې ماندارو راته یتو خوشاې فالکو چې انا بمار چلته می کافرون او قالو ادی بوی چمونګه خدای ته ګرانیو زکه چې نحنو اکثر اموالن موږ زیاتی په اعتبار د مالونو د مؤمناننا او د الوان د مؤمناننا نو معنا حنا به معززین <مو> منتبہ الله عزاد نه دا کچ تر اخرت وی چدل ته پیگران ورته من پیگران تو انا دا, دا مساله تشریعی نه دا دا, مسال، مسال دا دا تکوین نه دا پېږ کنه دا مساله کوم مساله دا تکوین دی ها ان رب یبصر رسکل مجشا پچاتا الله رذی پراخ کئ امتحان نه پرا ویا تل او چاده پکنه چدی په صبر کئ کنا ولاتن احسن الناس ال علمون و اموالکم انتي معلومنا استاسو اونا اولادكم اونا اولا استاسو بس 15 منته پاتی بلتي بالخصلت التي استاسو دا هغه شي نه دي تقربكم چتا سنځدي کی الله تا هه فدي سره ننځدي کی په مال او په اولاد ها الا من امنه فدي سنځدي کی هغه چا چې مان روړ دي عمل صالحان نفولائک لهم جزاء عظيم ربي له پاره د تو چنده ولې نه کیږي پر یو فلسطين زیات به عاملو او